Då säger vi hej Nej ja. ja, men du duker men kör du, Nej, men kör du. Alltså. Ja. <laughs> Då säger vi hej och välkomna till Filmixen som för första gången sänder live höll jag för att säga <laughs> Men vi sänder för första gången i studioversion Det är jag, Patrik och Rasmus och Viktor som sitter i min källare och sänder <laughs> en, en, en fin kärare i Bromma ja, Fantastiskt ja. The, the Man Cave som den kallas också. Ja. <laughs> ehm, Så vi Eftersom Viktor nu är uppe i Stockholm Och bor hos mig Så tänkte vi spela in hemma hos mig precis. Och har lite musik har flyttat ihop eh... ja, precis, ja. Alltså, precis, på, se, ja. på senare tid har blivit Ni är sambos Yes, yes. Det var trevligt för er. Är Nej, är för, jag tycker det fungerar bra hittills ja. faktiskt. Ja. Ja. Ni har ju vin några grejer. det ja. Ja. är det riktigt mysigt. Ja, okay. Tända, Tända ljus. Yes. Ja. Och eh, Viktor och jag har precis varit och sett Drive för första gången. Mm. Yes. Eh, och vi tänkte väl snacka om den filmen nu i alla fall. Ja, för du har också sett den med Rasmus. Alltså. Precis, jag såg den ju... Eh, jag har sett den två gånger på bio- Uh, och den hade ju premiär idag uh, och jag såg dem inte idag för det hade varit jättekonstigt. konstigt. Men uh, nej, men jag, jag jag jag har sett den och uh, jag älskade den. Yes. Mm. Vi kanske ska säga att vi kommer köra spoiler. Ja. Eller bli... vi kommer snacka detaljerikt om vissa scener. Liksom, så vi kommer, ja. Ni som inte har sett filmen kan Behöver inte lyssna om ni, ni får gärna om ni vill men Vi rekommenderar ju att, att ni inte gör det ja, Ni får gärna så här Mjuta så att vi ändå får en play Mjuta <laughs> ja, eh, hela avsnittet Ja, ja precis <laughs> Ja, Nej. Men, men eh, Drive alltså är en film som vi har varit väldigt pepp på I alla fall jag, jag tror Och jag också är ja, Jag med verkligen Men eh, på olika sätt För Victor har ju sett massor av filmer redan i Ja det är ju, det är ju som vi har snackat om ja, Vi har snackat om tidigare i något eh, avsnitt där Att vi är väldigt olika när det gäller hur mycket material Vi kollar, alltså, spanar in innan eh, en film Alltså verkligen dyker upp på bio och jag är ju då en sån som är väldigt mycket för... Alltså jag bara kan inte hålla mig från att se när nya klipp och sådär kommer ut. Och även om jag vet att jag kommer se Drive så ja, känner jag för att jag vill lyssna på soundtracket och se klipp och se trailers och kolla posters. och Så att jag är väldigt så här materialbög ja. kan man säga. Och ni två är väldigt... Jag, jag är ju helt eh, tvärtom. Jag... Jag försöker hålla mig borta från så mycket material som möjligt. Sen så kommer ju de traders som man bara måste kolla på såklart. Men i Drive Drives känner jag inte alls det att jag var tvungen att kolla på. Så då bara skete det. Jag och såg, hade bara sett posten när jag såg den för första gången. Och jag, jag menar, jag gillade den ju mer än vad ni gjorde. så Ja. ja det kanske var ett vinnande koncept. Victor ja. hade ju i för sig inte heller så Eller Patrik. Patrik. <laughs> Patrik heter det, visst. <laughs> uh, jag känner inte er så bra. Så, men... Uh, ja, jag... Uh, nej jag, ja. jag, jag, jag den enda jag hade sett var den här typ en minuts som släpptes eh, Vid kan festivalen då filmen hade sin premiär ja. ja. och det var, det var absolut första materialet också ja. tror jag som släpptes överhuvudtaget och det var jag tror det var då liksom jag fick upp eller det var då jag typ hörde om filmen vis, visades filmen då eh, i maj nu, ja det nu tror jag, jag. jag ja i ja. kan ja, mm. fick, uh, han fick ju fick regi ja, regipriset mm. uh, ja, Uh, och det klippet är alltså ett en-klipp som är typ i början av filmen. Ja. Och uh, absolut inte. Det tyckte jag inte förstörde så mycket. Nej. Nej. Så man fick, det var ju då man fick den här liksom då fick jag det var då min pepp liksom föddes kan man säga eftersom man fick den här känslan att det är transporter-premissen, men lite mer konstfilmsaktigt, eller vad man ska säga, lite, ja. mer, lite mer tanke bakom. Det är väldigt, eh, väldigt annorlunda tempo, kan man säga, ja. i just den scenen. Det är väldigt härligt tempo. Och, ja, så, så om ni vill se det klippet så... Rekommerar jag förstår... inte det <laughs> alls. <laughs> ja, men det förstör ingenting, får jag säga. intro till filmen är ju bland det bästa, tycker jag. I hela filmen ja, Det är En, av, dem, en av de bättre scenerna i filmen ja. jag. Hela, hela ja. känslan sätts ju direkt där Med det rosa typsnittet och Popmusiken som är 80-talsinspirerad ja. ja, Det är väldigt 80 hela, hela ja, hans, ja verkligen hans, ja. Hans Underbar font eh, ja. Ja. Som ja. jag just nu använder på hemsidan tror jag Ja, ja. filmixen.se ja. <laughs> ja. Nej men eh, så, vad, vad tycker ni liksom vad, Är det något speciellt ja, när, ni, när ni tänker på Drive Vad är det ni tänker på då Alltså jag var ju extremt pepp på den här och det har ju bara flödat lovord kring den här filmen. Och mina förväntningar var ju skyhöga. Så jag var väldigt nervös inför filmen. Och jag, ja, det kändes som att jag skulle bli besviken för det kändes som att den kunde liksom inte leva upp till mina förväntningar. Men alltså jag tyckte den var bra. Jag gillade den. Men den nådde inte riktigt så högt som jag hade hoppats på. Men du gav den väl 4 av 5 då? Ja. ja, jag tycker det, det är. den var bra. helt okej. Okay. <laughs> <laughs> ja. ja. Nej, säger, alltså, jag tycker det är en riktigt bra film. Men jag vet inte om jag ska ta upp det nu. Men problemet med den är att det, det är många tillfällen i filmen som det känns som att den är på väg upp till ett klimax typ och eh, sen så Händer det inte riktigt Alltså den fegar ur lite Om man säger så Fast det är dåligt ord Men eh, den, den, den når inte så högt Som man tror Alltså det, det är scener som byggs upp Och så blir det inte riktigt så som man hade tänkt sig Ja nej, jag förstår. Och det blir liksom Ett litet antiklimax då och då mm, Tycker ja. jag Och jag kan, jag kan skriva under på Alltså precis allting där Jag tyckte också jag har också haft extremt höga förhoppningar Och det och det gör ju alltid att det, det är större risk för besvikelse. Som med Tintin, som vi såg till exempel, som jag hade förväntningarna: Vad stod i taket? Och det blev världens Uber-besvikelse. Ja, verkligen. Det mm. var ju katastrof. Så, ja, men sån besvikelse var det ju inte i Drive. Men eh, jag hoppades ju på en. Det är klart man hoppas på en full poäng när man har hört så mycket bra. Men som, ja, precis som Patrik så är 8 av 10, alltså 4 av 5. För mig, den är, och det betyget är betyget i helgjutet Alltså den är Så att det är ju en, alltså, det är en väldigt, väldigt, väldigt Välgjord och bra film Men som sagt, den har svagheter Den är inte perfekt eh, Tycker inte jag Och jag, jag gav den ju faktiskt en, en tio. Ja. 10 av 10, och det är ju full Det är pot. extrem jävla fullpott Ja, det är, det är sjukt fullt Och när vi, det är så roligt, för när är precis ball. efter filmen Så Patrik och jag, när vi reste oss i biosalongen där Så funderade vi, så kände vi att Hur kan Rasmus eh, tycka om eh, Alltså, vi kände värsta disconnecten mellan Alltså filmen och Rasmus 10 eh, Så jag vet ja, inte, film, var kommer min, det ifrån? Min filmsmak och där. Ja, precis, det kändes ju ja. här jag vet inte, jag, det jag kände direkt eh, när jag såg filmen var att eh, äntligen, äntligen är blodet tillbaka i action -genren. För ja. antingen så är det eh, att det är 11 och det är väldigt eh, fjöligt. The Dark exakt. Knight, Nå någon skjuts med tjottkan och precis, det kommer till det, en det, det, Nej, precis. Och eh, det hatar jag. Det tycker jag är värdelöst och det, det är ja. väldigt tråkigt Och man vill ju såklart få in så mycket pengar som möjligt Om man vill att fler ska se den Alltså ja. alla 11- och 12- och 13-åringar också liksom. mm. uh, Så därför var det skönt Att se en film från 15 år Som verkligen den lite ja, ja Den, den verkligen uh, visar vad skåpet ska stå När det är blod mm. Och det tyckte jag var Uten så jävla det härligt liksom alltså, ja, nej, det, det, alltså, det blir inte det känns, så extrem det, det känns befogat blodet ja. Det alltså, blir inte så här... Uh, Takashi-Meek-stil liksom, Utan Så, att det, är allt, så det, är, det är skönt tycker jag också Och jag håller, jag håller med eh, alltså, det är Precis, det, Jag får samma känsla som The Tree of Life eh, Som Rasmus inte tycker särskilt mycket om Vilket ni kanske har upptäckt om ni har lyssnat ja. det På varenda oss. <laughs> ja, precis. Nej men eh, eh, I alla fall Jag, det, jag får det känsla, Tree of Life-känsla i det, alltså i det, Ur det perspektivet att det, det känns imponerande att filmen överhuvudtaget finns Att man vågar mm. göra en sån här ändå Det är ändå ganska det känns som det har ändå gått in ganska mycket pengar i det här projektet Ja, och det är och, väldigt, väldigt vågat Väldigt, väldigt vågat Och att de vågar ha det Att den ändå är så pass mycket konstfilm som den här ja. Alltså, att man, det är klart det finns action det, det finns till exempel en biljakt i, i filmen Inte den första biljakten, men en en biljakt ungefär i mitten av filmen Och den är ju ganska standard ändå Den biljakten så det finns ju sådana här vanliga action Men det är, det är mycket konstfilm det är, De tar lång tid på sig, mycket ja, motion de, de, de tar alltid väldigt lång tid på sig ja. Det jag, att uh, varje dialog är rätt verklig För i, i de flesta filmerna Så är det rappa-kommentarer Och det är alltid Precis. någon som kommer med one-liner ja. och, och det är alt, alltid upplagt för Smash Hela tiden, ja. men här är det alltid så här, Tillbaka hållet, Ryan Goslings karaktär The Driver, mm. är ju väldigt Väldigt tillbaka hållen Och han ja. tar lång tid på sig att svara på allting, mm. och det tycker jag känns Väldigt bra, jag, jag är nöjd med det Det är ju det många som har kopplat just Hans karaktär till Till exempel Clint Eastwoods West, Western-karaktärer mm. Och det kan jag hålla med om väldigt mycket Det känns som det här, alltså lonen Som inte säger så mycket Och väldigt mystiskt, mystiskt förflutet Och sådär och, och det tänkte jag Eftersom vi är, det är ju, vi kan ju Ni som är kvar här borde inte vara kvar Men mm -hmm. just spoil, Om man tänker på spoiler så Just efter filmen med tanke på alla de grejerna han gör Och så, så känns det ju som att Alltså man får ju inte veta någonting om hans förflutna Direkt, mm. så det känns ju direkt som någon form av legosoldat, eller vi ja, jag på något sätt har varit involverad i krig, eller ja någon, någon form av militär, eller någonting. Ja. Mm. Eh, tycker jag att det känns helt som, som han är. Ja, alltså hade, man, hade man fått en bakgrund förklarad så hade man ju inte tänkt att det var orimligt. Nej, Utan det, men han skulle lika kunna vara en ordnerad dude. Ja. ja, i för sig, fast, att, att han, är fast han, är han är lite dum. Han är lite dum i huvudet man är. Han är lite Ja Ja. Och på tal där om att han är psycho, det finns ju vissa väldigt, vissa sekvenser i filmen där det blir just väldigt gorigt Och där Ryan Goslings karaktär går in i full psycho-mode och ja, bara köttar folk rent ut sagt och, och De det... scenerna kan vi prata om för det är ju ja, spoiler Nej, till exempel mm. det finns en scen som jag tyckte var förmodligen filmens absolut bästa scen Som utspelar sig en hiss mellan, det är tre karaktärer, det är Ryan Goslings karaktär och så Carrie Mulligans karaktär och som, Hon Irene. heter Irene mm. I filmen ja. Och sen är det en En goon då kan man säga En, en bad guy I hissen också mm. Och så man går... En jättestor pistol Jättestor pistol, i, pistol ja fjärken. precis Som Ryan Gosling lägger märke till Och då går det så här Slow motion går igång Och så är det någon musik som går igång också och det är grymt fint ljus mm. i eh, hissen ja, och ljuset sänks Precis, ljuset, ljuset sänks och, och, och, och Ryan Gosling som liksom försiktigt puttar in eh, Carrie Mull, Irene i hörnet på hissen i, i det momentet så tror man ju att han ska slå den här snedden Ja, precis Men I ja, själva verket den. Ja, precis ja, och sen bara I direkt, själva ja. verket så... Så ja, kysser han henne ja, han Otroligt vacker henne. Ja, Otroligt ja. vacker scen Men sen efter det Då bara Då blir det psycho mode Och då Trycker han ner honom I hörnet på hissen Och Krossar alltså, alltså, hans huvud Så ja. man får se det här alltså Ja Det sjuka ju att Han mm. minner ju fighten direkt Men bara fortsätter Ja och fortsätter precis sparka mm. till Och då märker man att han är, så här, precis, uh, han är väldigt här Precis Han är ju en psykopat egentligen mm. och, Ja och, så det, och det, det jag, jag och Patrik pratade om efter visningen Det var att det är så sorgligt för att det är vissa i biosalongen som skrattar Som tror att eh, Winn Gref har gjort någon form av parodi här på. För att just i vissa scener så Ryan Goslings karaktär är väldigt tyst Och sådär och sen helt plötsligt så bara fullkomligt köttar han någon Och då, då börjar vissa i publiken skratta Och det förstör lite stämningen för mig känner jag För att ja. man försöker kämpa mot det själv För att jag känner att, att det här är Verkligen att det är seri en seriös scen ja. Och så sitter folk och skrattar Då blir det, ja, ja, det blir... äh, Goslings blick när han kollar bakåt mot Carrie ja. Mulligan, Irene mm. äh, Den är väldigt intensiv och, och den är hemsk Och mm. att han, han har liksom visat sitt sanna jag Ja precis, det är den scenen som förstör Deras förhållande egentligen är det. Ja. För Hon får se vem han är men ja, det är så jävla förbannade av folk. Ja, som inte skattar som jävla förbandet. Mm, och det jobbet är att när de börjar skratta så börjar andra i publiken också skratta för de tror ja. liksom att det här: de som, är lite, de som är lite osäkra, ja. Ja. Då, då börjar de också liksom Garva lite. Och det blir liksom en helt annan stämning i publiken liksom i salongen ja. och liksom kring filmen. Man, även fast ja man försöker liksom motverka det här, men ändå så blir man ju påverkad av det. Och ja äh, ah, fan Jag ville bara gå och köta dem och <laughs> Ryan Gosling way yeah. Yeah. Ja. Men mm. den scenen äh, Håller jag med om med ja. no -filmens, eller Min favoritscen yes. no -filmen. Det den är, den är för mig också snygg. Just det här med ljuset När han för henne bakom ja. Så dimmas Det ner typ ja. Ja. Mm. Och lyser typ på henne Och sen motion, går det upp igen och sen, mm. um, Väldigt snyggt Ja, det är en riktigt, riktigt bra scen. Sen finns det, jag vet inte vad ni tycker mer, riktigt bra scener i filmen. Jag gillade... Det är tycker jag är skitbra. Är sjukt bra. Eh, och sen gillar jag också scenen på hotellrummet där. Alltså med, mellan Christina Hendricks och Ryan Goslings karaktär. Just hela ja. den biten. Det är, då, det är då publiken först får bekanta sig med liksom, Nikola psycho. Sweeney-Greff, Psycho-Gosling och eh, ja. alltså gore-elementet i filmen. Ja. Alltså, Precis, och då fattar den... man, shit, det här är en och, riktig Och jag video. som inte hade sett något, något material från filmen eh, innan jag gick och såg den blev ju väldigt förvånad. eller Jag, blev, jag tyckte det var jävligt kul att se. Liksom, för för för mig hade det lika gärna kunnat bli blivit något Fast and the Furious-grej. Att det mest handlar om racen och att han måste vinna eller någonting. För jag visste liksom ingenting. Och det var så himla kul att se att det, att det blir något helt annat. Ja. Det blir en jävla gore-fest. <laughs> ja, typ. Ja. Men och sen, jag vet inte, vi ju, nämnde ju musiken lite grann. Men alltså, musiken måste man ju nämna, för den är ju helt ja. fantastisk. Den sätter verkligen tonen i filmen. Eh, och det går ut direkt med den här Ticking of the clock som finns med i Soundtracket också som är fantastisk Och ja. sen och sen Nightcall med Kavinsky där när han kör runt i... Och så får man se sådana här aerial bilder över Los Angeles på natten ja. och de är helt fantastiska ju. Och sen har vi ju A Real Hero av College. Precis. Den är ju också sjukt bra. Eh, Som också är en grymt bra låt, ja. ja så vi är ju var... avsluta den här podcasten med någon av dem. Ja, Känns det säkert. Ja. Men jag, jag tänkte snacka mer om... För att det är en av de grejerna som jag tyckte inte gjorde att filmen når de absolut de högsta betygen. 9 av 10 där för mig. Det var att filmens skurkar, de två main skurkarna kan man säga eh, Albert Brooks karaktär och, eh, och eh, Ron no, no, no, Perlmans no, no. karaktär no. precis. De kändes som att de var i en annan film För mig kändes det som att, att det blev som två... De var ju parodier på stereotyper Ja, det, det kändes som att eh, alltså Ryan Goslings alltså driver som han står som i rolllistan Han har ju inget namn eh, i filmen det är, så det, är coolt. det är grymt, ja, precis så det lite layer cake Lite right. layer cake över det. Mr. X typ eller? Ja. Så här. Men i alla fall så De känns För Ryan Gosling Carrie Mulligan Och hennes son eh, Och Oscar Isaacs karaktär den, de, de, de fyra Känns som, lite som en film En storyline eh, Och sen så känns Albert Brooks och Ron Perlman Som något helt annat Tycker jag Jag tycker de De känns malplacerade När de kommer in Typ Albert Brooks Hans frilla Eller det var känns fel Hans frilla Hans Hawaii-skjorta och, ja. Ron Perlmans kommentar This is one fan pussy ass Motherfucking ja, precis. mobile <laughs> då, då, då känns det som att vi kommer in i Fast and the Furious Helt plötsligt Jag hade faktiskt inte så mycket Problem med det Inter. Jag tyckte det passade rätt bra alltså, det, det är ju sådana karaktärer alltså, eh, Dels är det ju Albert Brooks han är ju lite mer Den seriösa av de två ja. Och så förstår man att Ron Perlman Han är lite the loose, loose canon, canon Snubben och eh, jag, jag tyckte att det funkade det är Många har haft problem med, med just Ron Perlman Och ja, typ den där som du nämnde ja. eh, Den kan jag för sig hålla med om den var ja. fast, men, det, annars... fast den var ju kul oh, ja, Och då hela publiken brast ut i skratt ja, då, vet så mm. Såklart. Så ja. ja. Sen skratt, här... brast de ut i skratt igen När någon krossade någon skalle ja. mm. Nej men eh, annars hade jag inte så mycket problem Med, med dem Nej, faktiskt. Det, var, det tyckte jag faktiskt var en av filmerna. Det är väldigt kul att se Albert Brooks. Ja, är i så här, en sån roll, ja. Verkligen. Det är länge sedan mm. man såg honom överhuvudtaget. Ja. Uh. Och när man ser honom så är det någon goofy så här, komediroll -aktigt. Ja. Ja. Fast Egentligen, han har ju, några av hans största roller är ju typ så här: Taxi Driver. Ja, och så där. Fast för då är han ju liksom mm. den här lite comic relief Snubben Ja, ja. precis. Men, så men, utöver det tycker jag att skådespelaren, alltså, Ryan Gosling är ju filmens absolut starkaste del. Eller, alltså, ja, han, det, hade, det hade säkert kunnat vara någon annan skådespelare också. Men han, det, han är bara mästerlig ja, standard, tycker jag. Han ju, och han Till exempel, jag såg The Eyes of Mars också, idag. Eh, på morgonen idag, och där tycker jag han platsar... Sig, alltså, han är jätteduktig där också, men i, det känns som att han är född och spelar karaktären i Drive. Mm. Han kan gå från den här gulliga hundvalpsblicken ja. Till den här jävla psycho Ja, alltså, precis liksom, Ja, och det är det som är så coolt ja. Att ja. Han kan Och det exa, gör han i så. båda filmerna lite Typ när han, när han tittar på Irene's barn till exempel Då har han de här liksom Psychoblicken <laughs> äh, <psykoblicken. laughs> <laughs> Nej, sina, sina vanliga ögon Och sen bara switchar han runt så fort det är något, något huvud som ska krossas Eller ja, Ja Jo men, ja precis, det är jävligt coolt ja. och, det är, ja. och sen Carrie Mulligan Vad säger vi, jag tyckte hon tyckte ja. passade jättebra också ja, ja, men, jag, man jag älskar henne Jo, men hon får inte mm. så mycket att göra tycker Nej. jag Nej Alltså om man jämför, jag som den... Shame häromdagen Och där är hon helt fantastisk Ja, jag. precis alltså, Så som jag sett henne i den filmen har jag aldrig sett henne förut Nej Och liksom, det är en enorm kontrast tycker jag mellan Drive och Shame Alltså hennes, hennes prestation Ja, absolut Så alltså, det är synd att hon inte får så mycket utrymme i Drive egentligen alltså... ja, Hennes karaktär är ju mest Tillförutsig snygg ut Man ska sympatisera med, henne med hennes så, Och problemen och så vidare Fast samtidigt är hennes roll där, så det Den karaktären behöver är ju det här Hennes minspel och hennes det här subtila skådespelet Och det tycker jag Karim Mulligan Behärskar liksom på mästerlig nivå Ja men hon ska ju, hon ska ju vara en, en tjej Som absolut inte har något Dåligt i sig. Nej. Och det är precis. Det, det, det är bra. Och det är så här: till exempel i den här scenen när hennes man, som spelas av Oscar Isaac, har kommit hem från fängelset. Och de har en, en, en liten get där för att fira att han har kommit tillbaka. Mm. Så sitter hon precis utanför där i, i Hallen och de bara tittar på varandra och bara byter några ord och där tycker jag att de verkligen klickar 100% Carrie Mulligan och Ryan Gosling ja, och ja, det är bra ett, kemi. Är ja, verkligen, ja. verkligen. Absolut. Och på tal om det, han eh, Oscar Isaacs karaktär blev jag också positivt överraskad av för att jag fick den känslan dels från trailern men också från eh, när han när de pratade om honom att han har suttit i fängelse och det här och då så ah, är den här klassiska Hardass-typen som slår sin fru Och barnet är rädd för honom Och Ryan Gosling ska liksom rädda ja, henne han kommer hem igen då Precis, då kommer det, liksom. kommer det bli, ett, bli ett helvete igen Och Ryan Gosling kommer få rädda barnet och henne Det kände jag, ja ah, där har vi Nu har vi en, en klockren en klyscha här i sidoplotten liksom. Men så blir det inte han är, en, han är en schysst snubbe Alltså som har haft otur han mm. har, eh, Och han blir kompis med Ryan Goslings karaktär Så det är liksom, där tror jag att Nicolas Winning Refn eller Hossein Amini som har skrivit manus Är det väl egentligen som totalt bara vänder den klyschan Men jag får ändå inte känslan av att uh, Stander Gabriel som han heter uh, Är en schysst snubbe jag oh, får det jag, jag får jag jag får, jag får inte det för att uh, uh, Han känns, ändå när han pratar med Ryan Gosling I den här, uh, på toaletten där Eller vad de nu står i badrummet Badrummet, Ja, ja. Mm. Då känns det en så här Why the fuck do you veta know who those guys are? Liksom. Jag fast det är ju en han, naturlig rekord egentligen Ja fast egentligen. jag känner ändå att han är verkligen inte Jag, skulle inte, jag sympatiserar inte med honom äh, alls Jag tyckte att han var en av de karaktärerna i filmen Som var typ mest hedlig, mest ärlig Och någon som jag mest sympatiserar för jag tyckte, Ryan Goslings karaktär är ju ett fullkomligt psykopat han Ja men ju... för grejen är att när, när han säger så här. När han träffar Ryan Gosling för första gången ja. Och bara, out, right? Ja men det är klart, man reagerar så När, det är, det är hans fru Det är alltså, ja, men det är klart, Irene Ja men det, just och, och det när... är han ju liksom ribban Att ja, han tror att de har knullat Exakt, och det, det är klart att man inte Vilket man för övrigt inte har sett i filmen Precis. Och, det, och, mm. ja. och det Jag fick inte känslan av att det var så heller Att de hade en sexuell relation, jag vet inte vad ni tyckte där men... Jag vet inte, det kunde varit hur som helst Ja Oh. Man vet ju inte, man har inte riktigt koll på tiden Hur tiden går, eller hur? Nej, Nej det, visst, det kan mm. ha gått sex månader Ja så visst, eller svårt. så här ja, för att Eftersom det är det här långsamma tempot Och de klipper i med, Alltså, ja det, man har inte den här, Och det är skönt tycker jag också Att man inte ja. har den här klockrena tidskänslan Utan, ja Det känns som att man flyter med mer mm. man, Men, att man som... Hon säger väl att, uh, att han ska komma ut Om två veckor Ja, just det. De är någon... mm. Och sen då bara helt plötsligt klipper de fram till ja, där de är va? Då vet man ju i alla fall att det har gått den tiden. Men sen Precis. innan där är det ju lite oklart. Mm. Och då vet man inte vad som har hänt under den tiden heller i Nej. deras relation. Men mm. det är klart att han reagerar så Oscar Isaacs karaktär, Standard Gabriel eh, när... Hans son pratar väldigt väl Om en snubbe som har varit och hjälpt till Och varit mycket med mamma och, och Så, här, så, att det, så att, som sagt det, har, det är nog den och personen jag jag... Eller kanske Brian Cranstons karaktär är den man Sympatiserar mest med ja. i filmen Kanske, fast han är också, väldigt, han är också en riktigt sneaky bastard. Han ska ha pengarna ja, och det där. Och, så att, ja, det ju... Ingen karaktär är perfekt nej. och det gillar jag. Ingen... Precis. Man det, kan, finns, man kan... det finns inga hjältar i filmen. nej man kan tycka att Irene också är en jävla subba som bara står där och ler nästan. Och Gabriel, den, ja, okay, jä... den jäveln jag... kommer mm. hem liksom. Det det, Irene är inte heller någon perfekt Nej, Men han, det är ju det att han är, var ju ingen jävel Standard Gabrielle det, Nej, han, han just... gjorde, han gjorde, det är det han säger, han gjorde ett snesteg I unga år, han hamnade i fängelse Kommer tillbaka ja, Fast vem hade inte stått och sagt det liksom? Ja, i och för sig Jag, fast... tror, jag tror inte man kan äh, säga att, att han var En good Nej. guy, för jag tror att han Han känns ju hur som helst som en women beater Så tycker jag Nej, fast den känns jag fick han inte alls jag tyckte det var mm. men anledningen till att jag hatar Ryan, eller hatar Oscar Isaacs karaktär <laughs> är att han hatar Ryan Goslings känns det som tycker jag. Till, en början, till en början men inte men sen. Men jag tycker inte att han, att han att han jag tycker jag tror aldrig att han börjar tycka om honom. Jag tror han bara jo, sp när de, spelar jag, jag det 100%. När de sitter vid matbordet där men jag har sett också. filmen två gånger så <laughs> ni vet inte. Han frågar ju, han frågar ju till exempel Ran Goslings karaktär man kan hjälpa till honom med hela den här rångrejen och det, även om man inte får se det så att de blir ju tajta helt klart. samma som när de sitter vid matbordet Och skålar med varandra liksom. Ja. Då, att Ryan Gosling överhuvudtaget sitter sitt vid matbordet Men jag tycker att det känns bara som att han Bara har den fasaden i Stanley Gabriel För att Irene Nej, det tyckte inte jag Du har fel Två mot en, okej men då lämnar jag den Du kan inte fly bakom ditt tangentbord Utan nu sitter du här Jag flyr bakom en iPad Men vi nämnde ju Brian Cranston Ja, Brian Cranston Vad tyckte ni? Mm. Ja, jag älskar ju Brian Cranston Alltså han mm. briljerar ju fullständigt som Walter White I, i Breaking Bad tv-serien Men och så Jag vet sån... inte om vi har nämnt det här, så, <laughs> så, så, en sån roll är det ju inte Alltså det, han spelar ju väldigt Väldigt, eller Det är en inte... väldigt va vanlig biroll ja, liksom, men, men han, han, gör, den ändå, det, ja, han som... gör den ändå färgstark Lite såhär och han är ju skön Och den här sköna gubben lite är Ja, men från, alltså man visste ju direkt Hans öder kändes ja. Det. Ja. det var det väldigt ja. självklart mm he will go. So. Mm. Ja, det var lite trist. Ja, den kändes liksom rätt standard. Mm, precis. Det var trist för Brian Cranston är en fantastisk skådespelare. Ja. Men han klarar eller han sköter sig bra liksom, men verkligen. Men det är han mer, får är alltså med karaktären liksom inte så, utan resan. Och sen är ju grejen också. Jag tyckte även om det inte är den mest Gåriga eller blodiga scenen, så tycker jag att den otäckaste dödscenen i filmen tycker jag är när Bryan Cranston dör. För då, då man känner så här nästan själv hur ont det gör. För ja. att det är ju Albert Brooks karaktär då som kommer fram och tar. Det vet ju ni som lyssnar nu, hoppas jag. Kommer fram och tar hans hand. Han är <laughs> Tar hans hand och från armväcket ner till till, till ja, eller ja, till, till handleden. handleden så bara sliter han upp med någon, någon sån här rak kniv, ja, liksom ja. så och man, bara känner, man bara känner Hur ont det gör och han säger att det, alltså, han säger att det inte gör ont ja, är brotts, men det lär ju ha gjort det lär jag lite, känns kanske. jag kanske svidigt till lite, han var, alltså. men jag tror man tar vad känns väldigt snabbt ja det är man kanske mm. han, ja, det, han säger det värsta över liksom ja, ja. Precis. men det är en sorglig scen för det är just det här Brian Crassall så att man, hans karaktär är så han hänger efter precis som han vill ha som morfar. Ja. Ja. och han också det är det de, de snakkar om det flera gånger att han just har haft otur ja. eh, i livet. Eh, eh, Brian Cranstons karaktär det här att så han som Albert Brooks karaktär det blir många karaktärer här ja, men, men han eh, han sympatiserar ju också med ja, alltså kärnen. Men han är, är tvungen att döda honom ja. för att kunna rädda sitt ja, eget ja, skuld. Han säger ju att it's bad luck ja. äh, innan precis. han gör det. Och mm. äh, det känns hela tiden. Och när han berättar för, för äh, Ryan Gosling om kärnan, så säger ja. väl han att han haft väldigt mycket bad luck. Ja, precis. Ja. Och äh, det, det, jag gillar det att han liksom dödar honom även fast han sympatiserar med honom. Ja. Det, det är det som gör Drive speciellt Att den, den har ingen sån här norm, Det finns inga hjältar Det finns inga så här nej, nej. Och det är hot ja. Och blodet typ tillbaka ja. Ja. <laughs> Vet du, när vi ändå är inne på den scenen Om jag ska utveckla det här, som jag sa innan att eh, Det känns som att den är på, på väg mot Några klimax ibland Och sen blir det typ ett antiklimax mm. eh, När Bran Cranston har dött då, Och eh, Ryan Gosling kommer dit eh, Upptäcker att han är död Och så ger han sig efter Han går och hämtar den där masken, ja, just det Och ska ge sig Festen. efter Ron Perlman Eh, ja. då, då kommer han med bilen dit eh, Ställer sig utanför stället där Där Ron Perlmans karaktär håller till eh, Och så tar han på sig masken Han går mot dörren Och nu, då tänker man såhär shit så about to go down. Ja precis och det är värsta festen där ja, inne Så man ja. tror han så bara han ska ha dit, gå in Och, och så mm. står han vid dörröppningen Man ser det massa folk där ja. inne Och så klipper det tillbaka då, då. Och så tittar han in och ser ja. att de ja. är jätteglad Och, sånt, då. och då, så går han tillbaka till bilen och sätter sig och så går ju på Perlmans karaktär Och ja, hans chaufför då Och sätter sig i bilen Och så blir det en liten mm, bilfärd precis. Och, och sen tar det ännu längre tid innan den riktiga Den, just det, klimaxet kommer ja, När han och dödar man får, och, man får, och det får man heller inte se liksom, Nej, det är inget riktigt uh, Slutkläm liksom ut. Och det, det var där jag kände liksom, han står där i dörröppningen mm. Du vill att han ska kliva in Ta sin jävla hammare Och bara sätta sönder folk Exakt mm. Men och så, och så blir det liksom Ja, det blev inte så Och så bara Först långsamt vidare alltså och ändå, på det. På något typ. sätt var det också rätt coolt, tycker jag. Att, ja. att, den, inte, att den inte behövde det. Den be filmen behövde liksom Nej. inte den scenen. Nej, alltså ah, okay. Kanske kommer jag uppskatta mm. det typ vid en, anna, vid en andra titt. Ja, ja, för, ja. för då vet du ju jag. just hur sto ja. alltså story... Liksom te hur tempot ändras. När man och, väl accepterat det liksom. Ja, precis. Ja. Mm. Men jag kände också att det finns några sådana scener där det blir lite antiklimax. Mm. Äh, det känns som att Nicolas Swining Reffen bara... Vi, alltså vill höja pulsen ja. Men sen till vad alltså, ja. det känns, Men det är väl också upp till kli, alltså Den som har klippt filmen som, ja. Och det är ju inte reffen som har gjort det själv heller så att det har väl inte... haft någon form av kontroll Ja absolut så Ska är det ju exakt klipp hur du vill ja, <laughs> Jag <det> <laughs> <Ja>. <laughs> Good luck <laughs> boys mm. <laughs> Det ska ha färdigt kam ja. <laughs> Men jag tänkte, fotot tänkte jag Är ju helt utsökt tycker ja. jag Det, här, det ja. är väldigt starka röda färger ja. Och så här. ja Los Angeles Har ju aldrig varit vackrare Alltså, ja. det är det här. alltså framförallt natt Ja nattscenarna liksom. mm. Man vill ju flytta till Los Angeles Ja, ljusen och allt Det ja. där är riktigt snyggt Exakt, rosa, blått, rött Alltså det är riktigt mm. Ja. Så att, det, alltså estetiskt sett Så är det ju verkligen Alltså helt underbart. Ja det, alltså det är fotot och musiken Gör extremt mycket ja. och Det är precis som i Shane när jag om. Det, mm. det, är, det är liksom samma grej där ja, precis. Det, det finns en del kopplingar dem mm. emellan att, att filmen liksom Du menar att filmen eh, Bygger mycket på sin ton ja, Alltså, alltså det, mm. det är en jävla liksom, puls I ja. filmen Det är i båda de filmerna Det är fot. Ja, det är frågan om man skulle st strippa eh, drive från musiken och fotot, alltså själva storyn. Ja, det är, det är väl klart det är en intressant story sådär, men det är just det är en stiluppvisning lite också från ja. Reffens sida. Alltså det är, ett, det är lite som en tavla nästan, eh, och det, det, det gillar jag med filmen, absolut. Ja, nästan, mm. över en, nästan som en tavla över rätt och fel som alltså, ja. man kan så Sagt. Och sen är det som vi, vi var inne lite på det Men att det inte finns någon i filmen som är genomgod Det finns inga hjältar Det finns ingen lös, lätt lösning Utan det är verkligen det är ju svarta oh. är det ju. Även, om det inte är, även om det är väldigt glammig 80-talssvarta Så mm. är det inte det Injarito Eller alltså Nej. på det viset Men det är ändå en väldigt Svart eh, en ganska pessimistisk film nästan skulle man kunna säga Men ja Och Ryan Goslings karaktär, eller Driver och Irene De får inte varandra till slut Även mm. om, som du sa, du snackade med någon som sa att eh, Fredrik Virtanen Fredrik Virtanen, <laughs> ja, ja Han sa att han skulle vilja att, Ryan alltså att Driver och Irene liksom kör iväg i solnedgången Ja, och att den skulle sluta det hade och så. jag tyckt var väldigt mm. tråkigt det, alltså, Men han sa också att eh, att han är en sucker för sånt ja, Så att lyckliga äh, slut alltså, ja. mm. Closure ja, Han alltså. hade velat att de hade fått varandra och ja. det, Jag vet inte, jag, jag tycker att det hade varit tråkigt Det hade, det känns som att Då hade Reffen backat ja. för mycket Alltså han hade, då hade mm. han äh, Gått tillbaka till och Som han har liksom visat han, att han inte behöver Genom hela filmen mm. ja. Så, och, och ja V ja. Vad tyckte ni om slutet? Ja vi, vi snackar ju lite om det där Både jag och Patrik var ju, Eller framförallt jag tror jag mm. eh, som, är, som tolkar slutet på ett, eh, på ett speciellt sätt Jag vet att det är säkert jättemånga som gör det men Eh, men, ja, nej men just att jag tror att Ryan Goslings karaktär driver att han dör i slutet för att han blir alltså knivhuggen på en parkeringsplats i magen i leverområdet ser det ut som precis han blir knivhuggen i. Som är alltså att som man har fått läsa, lärt sig i alla andra actionfilmer att blir man knivhuggen där så dör man. Eh, och han får ett knivhugg precis där eh, och blöder väldigt mycket. Och filmen slutar alltså med att först ser man honom, den, man pänar upp från hans eh, sko, som är hel, han har blött ända ner till skon Och eh, så pänar de upp till hans ansikte och han blinkar inte på ja, vad sa det? 30, 30, sekunder. 30 sekunder För jag, jag såg i filmen två gånger och då sig ja. på att räkna andra gånger Så han blinkar alltså inte på 30 sekunder och då känns det som för mig som att, ja, att han är död nästan För helt plötsligt sen så blinkar han ja, och då, Han öppnar ögonen Ja Nej, nej, nej ögonen är, är öppna. Mm, han, ja, just det, ja. Ögonen ja. Är, ögonen ja. är ja, just Ögonen är öppna hela tiden. Sen blinkar han, och sen helt plötsligt bara reser han sig liksom upp i sätet, tar tag i växelspaken, och sen bara sladdar iväg med bilen. Det är inte så att han försiktigt kör iväg från parkeringsplatsen, utan mm. det är som att han får tillbaka all sin kraft, sladdar iväg från parkeringen, och sen helt plötsligt klipper de över. Och det här är alltså dagtid, det här händer med parkeringen och det. Sen mm. helt plötsligt klipp, klipper de över till när han är ute och kör. I ...och då är det natt igen... Då är det bäcksvart ute Så det, hela den här grejen får mig att tänk, tänka då Att han drömmer sig bort, han är på väg att dö Fast var det inte lite, lite solnedgången då? Nej, uh, helt svart Nej men alltså när, nej, alltså när han körde iväg Nej, jag tror uh, inte. det är dags Jag sa sig. mig att, uh, att solen var på väg Rasmus har sett filmen ja. ja men det var, det var några dagar sedan ja. <laughs> ja det är ju lite här vem som ja, Vi har ju den väldigt fräscht ah. i, Samtidigt ah, som jag okay. har sett ja, Nej men uh, jag tror inte att han gör Jag känner på mig att han skulle... Uh, Belinka ja. Att han skulle leva mm. För det var liksom Hela, hela filmen kändes mm. så Att, att det, det finns inga regler och, Precis det och är det jag menar Att huvudkaraktären dör ja, men Jag menar det... men, reglerna säger ju att han dör Nej Jo Gör, Du men... sa ju precis det Att blir en knivvuggen där Då dör ja han. Ja okej jag nu så, fattar jag vad jag menar ja. mm. Men om det hade varit en vanlig film Hade det ju varit så här att han glömde, han, han är dött eller ja han är ju hjälpt i, alltså i första hand hade han hade inte fått det knivhugget i första, från första början för att det vad jag är menar sant, han ja. hade gått segrande ur striden ja. och det gör han ju här så det, för mig känns det som att refen driver lite alltså för att även om det var solnedgång så säger jag att det, är, det måste ju vara en timme kanske mellan solnedgången där och till det helt kolsvart ute ja. inte denna ljus så det ser ut som alltså svarta senatt när han kör. Det, liksom. Ja, precis precis missade levern. Ja, men jag jag håller med om din teori Viktor ja. att att det är liksom en så Jävligt, så ja, han drömmer sig bort, han är på väg att dö liksom. och det, filmen Han lägger... hamnar i sin himmel där Precis, han där han bara Filmen lägger fram det att han, att han bara åker ut på nätterna till exempel, Han tar med Irene De åker ut och kör på nätterna Det är liksom hans Sidan grej helt tyst och precis. Det är som Efter <skratt> <skratt> ja precis efter han kommer hem från första jobbet liksom, Då bara öppnar han lägenhetsdörren Tittar in, sen stänger han igen Och sticker ut och kör, eller ni märkt till det? Han bara, där när Kavinsky Nightcall mm. går in Jag tror han bara ställer väskan innanför dörren Sen stänger han igen och sen klipper de till när han är ute och kör igen Så det är som att han liksom inte har Någonting att göra hemma, utan han bara Direkt sticker ut och görs på jag man, ja, De scener du... man såg från hans lägenhet så har han, alltså, han har väl bara en säng och ett bord Ja, ja han, han sitter och grejer med någon motorgrej Där ja. på vid bordet så. Ja. Men så för mig var det. För mig, jag tyckte det var, alltså, för mig tyckte jag det var solklart att han, att han dog, liksom. Att det var det Reffen ville säga, att han dog. just jag är, Och jag är en positiv människa. <laughs> ja. Jag, jag, jag tycker han överlevde. Ja. Men jag, ty, för jag, ty, jag är väl också positiv människa egentligen. Men jag tycker det. Är, det, är <laughs> det är väl vackrare om man dör nästan, tycker jag. Ja. Eftersom, ja. Vem, var, vem var det som sa det när de beskrev, någon frågade. Ja, just det, det var. Nej, det ska vi inte prata om. Det var inget, för det blev en spoiler. Det okay. blev en major spoiler för en annan film. Okay. Så, mm. ja. Never mind. Ja. Precis. Nej, men alltså, allt som allt, om jag ska sammanfatta, så är det ju en... Ja, jag kan säga extremt bra film, men den når inte så högt som jag hoppades. Alltså, det är ändå, extremt bra... Ja, det är, det är svårt att säga. Det är ändå en 8 av 10. Och det, det är, är ju extremt bra. Ja, precis. Bra. Det är bara mm. två pinnar bort. Alltså. Ja, Jag tycker att... Jag tycker att 8 av 10 är bättre än... Jag får väl säga ändå svag 8 av 10. Jag såg ju Tinker Tailor Soldier Spy igår. Och det är den bästa film jag har sett på filmfestivalen hittills. Så den är ju... Den ligger ju på 9 av 10 för mig. Och Drive känns ändå som en bit. En bra bit därifrån. Nästan känner jag. Så det är frågan om, om Tinker är nästan en tia för mig då Men du, jäm, du jämför ju hela tiden ja, Jag filmerna. vet, det är svårt ja. att göra precis. så Jag vet ah, det inte det. Nej. <laughs> Nej, precis man, Men när det filmen går jag sju, måste sänka den här <laughs> ja, så, precis. <laughs> ja, precis Du, du gav ja. en film, Project Nim, en sju, va? En sjua, jag sju, som är sänkt i din sexa sedan. Ja, ja för, för att, att du gav en annan, annan film <laughs> <laughs> Precis Men jag, känner, alltså, jag, det är, man, jag tycker ändå att även om det är så väldigt olika filmer Så kan man ändå känna att det här är en bättre film än den Ja. Alltså, om, liksom, det... om du har en dokumentär liksom, Du kan inte riktigt jämföra den med. Nej, man... det kan man inte Men menar, man, man kan ändå gå från känslan Man har när man lämnar biografen ja. hur, hur, bra var, hur bra film var det här ja, vilken, det... Film var, vilken film var det du såg Jag gick och du... såg, det var Eyes of Mars ja, och, och då sänker du alltså en dokumentär Och en indonesisk liksom, action, action thriller uh, What the fuck friends Ja yeah. <laughs> Till sexor jag istället ja, ja. Men och, då, och nu när jag har satt sexor på dem tycker jag att de stämmer mer än sjuorna mm. Så jag tycker de känns att det känns bättre För jag hade ju ändå satt, om jag satte på femskalan Hade jag ju satt treor på dem båda två Men Eyes of Mars en fyra ja. Så det kändes som att, alltså ja, det, de låg inte på samma betyg Och Eyes of Mars var en hel sjua för mig Jag bara kände direkt att det här är min sjua Det här är en film som definierar mitt... Min sju av tio, alltså mitt betyg, sju av tio. Mm. Och varken produkten är eller. Så The du får men nu kommer att jämföra alla, alla filmer med, med Ice Mars Ja, och under. exakt, överlundor. Ja. Mm. Ja. Nej, men jag fattar vad ni menar. Det är ju helt klart, det är ju, det är ju lite skevt att göra så. Men jag tycker ändå, som sagt, att man kan jämföra just hur bra en film är. Ja. Hur olika de än är så, kan, så har man en känsla man lämnar biografen att vi hur bra best. var filmen jag såg och vilken var bäst Ja. ja. Men, eh, vad, Patrik, vad var du för betyg på den här då? Eh, på, på en 10-gradig på, på 10 skala får en åtta. Jag, ty jag tycker den var riktigt bra. Alltså, jag känner redan nu att den börjar växa på mig. Ja. Mm. Jag, jag känner fan att jag vill se om den. Ja. Ja. Ja. Jag, jag trodde fan inte det när, när jag såg den. Eller precis Nej. när jag hade sett den. Men jag känner fan nu när vi snackar om den. Det, ja... Att man kan, ha, man kan vinna något på att man vet till exempel Att när han går fram där till restaurangen Så vet man att han inte kommer göra det ja. Alltså att han typ. inte kommer gå in och kötta För då slipper man ju det här och bygger upp för sig själv ja, Så, ja, jag, så att, jag tror att man kan liksom njuta av fler nyanser Av filmen ja. typ, När man har de här grejerna i, i bakhuvudet Och så känner jag helt för Tinker Alltså mer ja. än nu, nu när Även om vi pratar om Drive nu så känner jag Att jag kan vänta liksom till DVD, Blu-ray-release Jag känner inte så där direkt att att jag skulle vinna något mer på, alltså på serien mm. igen. Jag kände, det kändes som... Att, när, till exempel när jag såg Blade Runner första gången då kände, då kände jag bara att det här, jag kan inte greppa det här när jag såg den första gången. Men sen när jag såg Drive då tyckte jag ändå att det här gick och, det här gick och greppa. Ja. Ska du inte fråga mig vad jag vill... Vad tyckte du? Ja. <laughs> Jag tyckte att Drive var bra. Uh, nej, men uh, det, för mig är det antagligen den enda tian i år. So. Mm. Hej Ja, oh, precis, men mm. året är slut Ja, <laughs> ne, det är det faktiskt Ja oh. Vad är det för datum i dag? Det är liksom den 19 november mm. så. Vi, vi snackade lite om det, vad finns det mer i år Liksom att se fram emot Det vi mm. sa, det är på blockbasterfronten då Sherlock Holmes 2 liksom och Mission ja. Impossible 4 men... Låter ju inte som någon femår eller? <laughs> eller Inga Oscars-contender sådär direkt Förutom mm. vi snackar om Det kommer ju lite januari och sådär Moneyball och um, J-Edgar och... Nej jag sa inte heller Nej. Nej, Alltså Drive var den filmen som jag trodde skulle bli Min solklara femma i år Ja men men, eh, icke, men men kanske alltså, med det, är, det är ju med ja, ändå det, lite här En smygbesvikelse nästan Ja, alltså när jag mm. såg The Social Network eh, Förra året då, när jag såg den andra gången Så höjde jag den till full pot oh. Så kanske blir samma bra. Men det, det här är den, eh, jag tänkte direkt på Social Network Efter den här, att det här är den bästa filmen Sen Social Network oh. eh, Så jag vet inte vilken som är bäst av dem Men, eh, men de, de är ju ungefär samma oh. Samma klass Men eh, med de orden Så avslutar vi med vilken låt? Ja, men vilken, vilken blir det? Vilken tycker du? Vilken tycker Nightcall Ja, jag tycker uh, A Real Hero okay. Och, du tycker... Och jag vet inte vad någon av låterna heter Bara <laughs> <Ja. laughs> att säga ändå mm. uh, A Real Hero Ja, bra, då, okay. då kör vi bra, bra. Ja, det blir A Real Hero då, då Hej Hejdå. Spelas nu mm.